څګر پخ را دوه ایکنه اچوای وردا ذمہ داره حاجت روا دي دا خطه دی او دا هوسته ما ذا خنکن الذين من دونه او هاي ما تصبيره کریا چې بيد الله بلوی اختلا ما یاد تین خبر این مکولی خواه بل ارائیتوم بل ارائیتوم ارتویا خبر را گئی شرکا حکم اللذین ذبری غاو اندان تاساګه سانت بھون مندو نيل الله ذرا بليه الله نارو نيو خاي ماطا مازا خلقو من الارض سي پيراګري رس مكينا عام ناو مشير جونفي سمات اياشتي وي لرا س برخه پاز ما نونوږي ويداد درا کي خاوندن الله يما نشتا عام ناو مشير جونفي سمات ويداد برخه خاوندن و ایچی ده برای خواوندان دی نو چا سر ابرخه با. با نو کتای ده اللہ سر ده و نا اللہ ایما سر ابرخه نشتا نو کتای ده برای خواوندان پدی ماننی چستا سر ابرخه نو وری که و لگه نسل ایتی ابرخه نیولی را ام لهم شر کنفیس سمات ایشتی برخه پاسمانونو جی ام آتین آن کتابا یا ورکڑی ده منگدی لرس کتابا او عله بہ دن میں نو بر کارهبل دانادارې صورت د اب د شپ میں سپارې اوے مخور تو مردویا خبر را کئی ما تدونا من دون اللہ آج رابل ای بیدالانا ارونی ما زاغل افو من الارد اوخای ماتا آس کرتا بخی اوخای کنا سی پیداکسی ریدی دزمکینا چارتا یو ستنی اسمان تودر ولیدان یہ چارتا یو مر راجون دیکھرے دیسی کریدی فی سماتا یا ذیل صفرا غلا پاسمانونو چې الله یې مازه په برخه نه شتا کتاب د مین قبل هزا راوړې کتاب مخېره دینا او آثارات مینه علمینه یا نخادینم د پخوانونه ان كنتم ساری دین ک تاسو یشتنی هيی ځکه کتاب پیښ کې کنه پخوانو ز دلیل پیښ کې نقلی دلیل پیغمبرونه یاد تیریانه نا یاد ملای شنو نا د دلیل نشي په څوله مطالبه د دلیلې کولو دننه ار ارزي کې کېده مشرک نه وزا دا ورکه نه منو کو دا چې مثلا ومنه نه نه لا مفته مګې بهل شو مو څنګه تیار ورکه بار پر پانزده صدا د نور مرګې دی پورږي ولن تفلون کو چردا کارونه کارونه ولن تفلو چر نشي کوله فَتَخْنُ النَّارُ لَدِي لَمْ أَوْلَنَا دَادَ نَفِي اسْتِقْبَالِ رَفَارَوِي دِي گچري دا کار يو نږه ياني صورتي جوړ نږه گچري ني شي جوړا والي فَتَخْنُ النَّارُ لَدِي نُ يَرِغِذُ وُر حَغِنَا الَّتِي دَارَمْ وَنَّسِيرَا سِنَكِي نُور پَسِنَكِي نو اللتی دا نارتو سیلکی راولی بے داولی اللتی اولی من راولو دا مذکر دا ذکر چی ددوی دا خضو سر دیر مینوها او مینو نو دا اللتی از ذکر اوور سر راولو دا اوور سر امدقشان مینوها تو مینو اوور سر نوانو دا قرآن مقابله بے نکولا و قرآن دې تراځنه نه کاون پریشان دې تراځنه نه کاول وګدين تام عالميږي چې ورو فردا سیمه له کڅنګ اچا فوځ فارې ورته دور ها وینا و کو دعا ناسو چې پشاع تاریخانه دې ولا حجاره وکاني وي یک ځل دینکا ګرین تیارشي وې کاکر ولرا ها دې کې راته څه په وخت جا موتا زیلا ہوئی جنت او جہنم دا و تیامت کی تیاری دا او اس نے تیار شوی اور سنت والجماعت دا جیتا دا دا جنت او جہنم دا او اس نے تیار شوی و سبب دا اعمل دا انسان و ایس دب لیل دا بیدہی کے تیار شویرے کافر الرا و بشیر اللہ جینا او سیرے ورکی اگر دې نه دلته پات چې هغه نه الهی منلي دي د وحیدی منلې لري حالتي منلې و پراني منلې دي اگر ته په ریښې ته دې سماوي وصای شیرلذي نه اجر وږه تاسو نه نامونږي ناسو بدو مساله منلې را اے بودګر په ووا نه نو ضالياته عامه کې په طریقه این کنتوں دیرے بیتنی ما نزلنا علی آبدینا نزلنا علی آبدینا گریم میں بکرے شکی میں بکرے امالی سوالی بکرے دی وامنو سوالیات امالی گریم کو تریمت سنت باندی امالی سوالی حسن پہ ویدی کی ما زواہو شروع ارد شریعت کو خرد کرے دی ایتی تانکی امام شایدی رحمت اللہ علیہ یو خول نس نقل کری ده یو خول بھی کر گئی یو سڑے درزان یو کار چوچی ورآ من امتدافیل اسلامی بداتان ورآ آو حسنا وقز آمان نمحمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ یو سڑے کو اسلام کی بدن سوچی ایتا حسنا ہوئی یا سین امتدا کمانو کوشی ندیل اسلام رسالت کی دیانت کری ده دغه نه دی نه خلاص باندې دي په چره جامدا کار نه لیکر رسید پرګیا نو باغو کنه لا ځونه راځي دا ۱۲ تر ۱۳ کې مخ په لنه دی دې ۱۳ را سره ځمنه یې دانه دی ورثال ملي اورېدلې عامه ساره هغه ته لېږي دا هیڅ یو خراب کړې دی دی یا یہ بنتی ذاتی شرعی هغه بیا تقریر را لري شرعی دې داسې فکر کېږي چې وايي کې حنا مثلا مثلا شرع کوه کېږي اټکل ناروا دې رسول الله وي او نو دې عظيم او ندیر ایسلام دو جو خط بیاندنو راگ لیاگا دیریت بیاندن راگ لیاگا او بیدت شکم پا لغاوی مانا این سماجی کی راگا کم مانا دی اظہار باندی راگی دی مانم راگی دی اکمر رضی اللہ تعالیٰ نو اشید اکاد سراوی کی اشید اکاد سراوی او پیو ناگا ویشنے مندل بیدتو آجی تاک اظہار مندلوکا دانا په اعلان باندې او کا هغه باندې په یاتې اګهان نو مې ډېر اعلان او سلام جوړې دي دریشتي راوته او بیا نه راوته اعداده نه دین اعلان او سلام کو دافل کې دي مې ډېر اسلام زماني کې او کار شی رسابو د صاحبینو داسې په اړه دي هغه زمانو کې دي هغه داسې په او لغاوی بیدل تاپو قرآن جیمیت چیمانچه ایسا سورت بخارا آتنا برین که او سطرہ ناشناکار نوی لیکیگی ازہار نوی لیکیگی آتنا برین که او سطرہ وضیح او سماواتی ناشناکار نوی لیکیگی اللہ ناشناکار نوی لیکیگی ویلی اللہ بیدی جیلیت وضیح ناشنا تبعا شوك اید او نور تل دوانا اقا زرار تیو ناشنا اونه خبره تیو بلیو صمان دوان ارم نتیلی صلات و سلام اکم اخبره کلی دار شریعت دو اگر دو میتا پاری شریعت دی او کلی دار شریعت یو کار دار دو میتا پاری شریعت دی تو میتا پاری دی دو با دی پا دیگی ون خطر ویانا دار موزر کی کردی بیرے تام کر دی دریو اور دغه پنجاچی شیداله دیتد ارغه کی یوای شاقه دتی یو تاور ته ارغه دیس ارغه قال دیور سٹیګر باندې ک بیان کې هی د بیان کې دایو ذریعہ ته د دې څو پروهونه دې مننه نه لیکن په کلیریه په نام باندې بیان نه لګل درکه دې ټولې لاجما دې کې او دې دا دوی دې دې تمثينه ده بل کدا یوګریرا دا دا کاروبار یو حاله ده قرآن او دو سنت دفاره دی درشان تورو کو فکر لول نبي علیہ السلام دیجا لولی یا درشان فکر کم کم جربان دی دنسو آجاد دلو بی یا بیرانی زایلی انسوی دانی بی علیہ السلام دیجا و قرآن کیا غا اصل سوا آئی دولا و مرد و تار سلاخت منازم و را زیاره مجید دیجن یو سید دیجن دفاره یو سید نو آئی او یو ندر اصلاة و صناح او یکم دیو فریقی رای کان دیو اغب منی رمو مستاد سرمائل اللہ محمد صحیح ویدی تالی بوما سرکای بابا سرا او یو مناظرا جورا جوا یو کبیدی مجاو مناظرا منیب با دیو سرکا تنو سرکای مدواشتا یو خط مجاو او دا تیر اخوکی راو سرکای نظرہ کیوڑ ہے تو سرکاری بابا تو مخالف کی طرف مونی 7980 اور کاست سے مناظروں کے کڑے سخت پر کرے ان کو اور بات سنانی پانی اندر کی کارآمدی ہوتا ہے جو اپ ابھی آبا اور سہی سبانے تو اور سر آګه ولدا یې راځو ته. ښه ما ته سلامونه دروځي جناب روان. السلام علیکم. هغه چې دا نه یې سلام مليکې تاسو کې درځي. تاسو راټی نه دیلنه په موږ. په هغه یو وخت تاسو په راځو دیلنه راځي. په دې د دې چې په نه کوي چې دا یا لایضا یا جنن چې راځي به یې تاغي دې ته ځي چېرې دا کوم معلومات او مفاهیم لدې نه درمو مشکال دا ګر فکر کې ویدا د سميري په ځاګه په پیروي دا ته ښاروي چې د دې یا څوک په معنا تعالی راځي راځه راځه چې میراګه یو دین دی چې څنګه چې مقدس دي کری اغه تا ور دي وايي چې څنګه چې مقدس دي نيي اغه څه دي وايي هغه دې دځي عملي صالح اغه ته وې ښاګه مقدس دي د دې لپاره تراتور تراتور پلاوه ثاني کوي وه نن څه علی عادي عملي کری په دې خبره سناتو ان ما لهو پېچې کوي دا ګړيکی بایې کې باندې تا няма دا ولې منځې دي تاسو څلو څپولی ما سره د محمد راوالوي په دې شته باندې بارا دې دارو جنتي لتي ويدل مطمونا دار ته جنت هاي چې تیار کيره مطميانلا دغه مرته موهندل او جنت او جاند لاوي قیامت کې وان هغه اولی منتابه نه پويږي وینځي نه والا دا میا تغیر پام کې نه وای څه به بدل شي بازار کې نه غواه اودار یې کاروبار 아이ک دې ګیره کاټه داز د دې شهري دي نه فنارت پردښت کو بیا شراب ديو څل ان پردان باندې کوي یا که سرورک شان دیونه او کې دویونه ماته ورته ځان نه نه نا بیا کې به څه کیږي چاپه سره لري. نو دا کمې لاواله ته کیږي. هغه ووڅافه راځي. دا څلور کې سموالي وي. جنتي بابا جنتي الله ورته. ما رضي پورني نار کلا چې ورته یې زده نا. دې تمر رضي میراث ده په اورا اچو. باندې واي بې حادثه لري دا ریری. خو و خلاص دنیا کې راغلی دی یاد دې ننلکه فکر أنا ورا چای شي دوی دې مو تا چا دی ا دې نه نه نام په څنګه کې روان درته آره یې لري په یو وخت راغی یعني څه له دې ڍbeiter طرب شیعه قرآن نو انcción حettes و Lucar نکه شمشه تأليبو و 18 جردانم epsان سا سوت من النوز وばدخانی کنش به پاکستانم القرآن نوز جمه چولمان در من مکان pneumالعل عم enseم و cinematicه دره و نمازری طالبو ها غلم جندوم ارسو دا ننږه کوم چې وینځتا نه را روانو بیماری طالب شوی چې نه تاسو راځي د سړي نه تاسو چې ګرام خلک ته راوونکی دا به هم تر رواني دادي په پاور سټری کې ما تاسو چې له خلک نه نه داګ نه سړې کې یما دې دې راځي چې دا موضوع دې ته ثاني به تروا ونه دلا دې نیسي یما ورڅولېني چې موږ په څو سره چې په پاکستانانو دې په خاورنار هغه یو دا نو دې یو چې چا کو څه څکا کوم دې نا چې هغه خپل لړای وځه دا پر دې ان باندې د ځکه مو بولډینګ دو کړې دی ورته تا دی چنده ځکه یوه دې کوي کړې دی ما کي ته په چموري او په دې دی او چه واده په او واه که نو یاو کنه او دنیا کې دې کله اواډه کړې یا په صفای تری یا ګندوی یا ددار بیا نه دابا دیا بیا برابر بیا نه ټول مرځان ځای کېږي مصهره تو پاک وي په 36 نه هغه کې کوکو حاضيري وا ګندوی د څه کوکو چې دې دا کوم اورا زه نه پاهې دی بهارودي ا دین دین اوکی روانه کوي پکې نو بای ها ندی نه قرات او سلام یې هغه دې هغه یو ملګر له وی لا کې هغه کنه چې ویلا او هغه کې پوره وای دي او یو پوره په جنازہ دا د چاړه اوی ما سنتې دې چې دا د مخدوم تعالی څخه به کار بیا. هر ځيلا تعالی نو دې دا اګادي کړوله اوی ما برا رسول الله. ریما کې دې تنور دې کومره دې لا مونږ یې نه کیږی. اګینه کې نه پوهیږي. هر دوسے زمارو ستي هاอัลبل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او وعدو کړل الله تعالی څخه خطر پاتین څه مثلا نو ها دي دنیا لري یرا فارغ را روانه یو یرا کې دین راالل تار کې دین راالل و څوک مارک ته یاره دې او څوره دې دې وو کیا خالیونه تا په دې کې کېنی یا دغه زمونږه دنیا کې سوداګری ترې آیا دې ترې هم چې نو په سوداګری نو که او څار حفان راشي اخرت کې باندې څه مالک یې او څه څه راشي ادات بچارن عطا ورو ان لا لا اسایی یدرې په مثلانه داوت کا په دې ورګي کې صبح دا ورې ده اعتراض ساتي ده بیان شې وي یا پرمخه پریاشي د پهې ځال کې وه لري بلهم مثلانه د او مثال ورطا بیانیگی بس نمی اولا وقی رئی دیتا از امجھ مثال بیان شو او شکری تیرادو که کتا سنگا قرآن دیتی که کتا بیانیگی تو اللہ جواب کتا اللہ علایت سوی اللہ لبنی دیتی بیانیگی او مثال بیانیگی او دا خبرن سویدی نلا دکا سورت حج اکتاو تیت نمبر کنا دیتی رئی دغه بار سره څنګه نه دي؟ د اکو سین ناراضه لېنلې او جوابت کیږي دراز ناشې وېنلې. د تعال نام یې انځه وېنلې او یې تر ازنه کې یو بیا جوابت داته بیا د خلک پای تر از کې پای تر از خپل کیږي صورت یې انګو کې. ویا نت نه مریاتې د جوړاګي د ځان په یادو ديرات ديرات څنګه پرانې دوی دي که فارمو ستری دیونه موندایږي خو بیا یې تاسو حبان واریه مجاهدین مهاجرینو یمونه په باندې ما کې موږ څنګه هم دا کې دا خبره صحیح دا مونږه ستاسو په ستره عمر کی برکت واچی او وی داغه ټولې تیراسنه په تا ته اندیږي از یا وی شي دې خبره درته تیرال داشرو په کې له اورو د خوبې ځان بیان او که څه یې به مینه زمانه یی دغې نارا دغې کوی ځان له اورو د خوبې ځان بیان چې نو مې یا چې موږ دې مونږه کارې تیراتو داسنګ دی دې کې د ورو ورو د حکومتي ځاننا بیانې چې الله جوابو کې ان الله علیه وسلم اودامه کوستان پر مایل وې دا جوابې د دې کې هیڅ ته اودا کوم کړي ان الله علیه صحیح نه لري په مسله ورو ورو د حکومتي قرآن کې بیانې دا څه کار چې ورو ورو کې په دې 91 نومونو کېږي پور کې دېدا دا د رات په 10 كيلو ګرځېږي ډوډۍ او ډېفونه کوي یو کار سادهګانو دا ویلو پرځای واه یا ور دا چه به پخې د جيتي څو چې موږ دې نه هغه دا ور بیا پځلې او یا به روړې پخې د نارو ته پته لګې پکړې به پخې او چې کله تای په لیری نقصان یې داله کې د دا یا لږه کوو ته و دا یا پر دې باندي نه دا وارځي خراب پیډي لوکځهونه ډېر بیا کېږي نو مو پیډي پیری دي پدی واکيو ټومګو ډېر اجازه پیرنه کډوډي ډېر په وړاندې را نن ترتا کې دې نو ورګي را پنځي را روانې دي کېږي کېږي هغه ولادي خپل ورکې کنا نه بزاني را وایي خپل ورکې گاوندان چې کې نو کولې شي په هغه پیلي کپې دې وینځي دې پېدی دې دې دې چې ګره دې رای کیته لاونه راشي ورونه موي اپا ته یم را نه ارت ثراجي دې دې دې نو قرار نه دی دا شا مری قران کې پېدی دا هغه چارو لپاره کی چې ورته غالي <سؤال> څو دان څنګه هغه چارو لپاره دې یهو تګان الله شکا اللہ نبری رئید ریبا مسالانا بیان اول بحرون ضربوی دریاب ضربا دیر مانی ضربو وحد و دموی ضربا زیدون عمران زید راو لگی دو عمری ضربا بمانا نمی بیانو لبان دیم راجی دکتتا کاری مانی اینی این یادری ما ما صلان ویان کیاو نیشال ما باوتو اتان دماشی وما باو کهان یا کن دماشینا وما باو کهان کن دماشینا واما لذینا منوار جاکسان نیشیمانی راوڑه وی ویالا مونان اکوی گیه ناول حاک ایزا نیشال حاک مرده ایم ستارا پادر دوینا واپن لنینار ځای غزاني کا فروخي په اوپر یې کړې ده بیا بولونو نه وايي مازا ارا د الله او سيرا نه کړې الله بیا دا مثلا په دې د دغه مخالف غضب باندې راغي شروع کیه تیرازونه شروع کیه تیراز نګراتی گناه ما دا نه ساریته په پټه دای نو ذکر شو دایره او ਵਿਚاره ته نو په مخې لري که مې نه کیری تیراز په هغه مخایږي نو اته نشي تافه په هیڅ دای تیراز نه قرآن د اغلې له په دې د فقره یو بیلوی گژیران تیڈار ای کهی پده بانه دی رو و یا دی بیهی قزیرا ادار خیی پده بانه دی رو تا من صوبه بانه دی رو قرآن قرآنکا لیتا اده اده ای رس وہی دی هاو دل دو ی رتیل دو اده ای کهی غزیرا دیل که کن را گئی ادر تا دیار نقصان قرآن کی نشتا نقصان پا مقاطم که دی نقصان دی اده اده گی دګاباران تاسو ما ناروړی دي د دې دتو دې دی یو ورته په اوجبانی یو په ستړیا څومند کی په مار صداځ نه ویلي په کومندرکی ورته دی پهې صداځ نه ویلي پهې بیا پیځې نه یا مار په دې دچکلا غزات ای ورشي دالین زهر کې دي د دې په خپل داری منالجي دالینا مرګ ار کی په افریده کې کار بارانز کې نه لږه د شپږم څلور ورځې تا وه حالت بیا دا نه بیا د دې ورسته پوری نن بلره دیږي یا په خپل ووټي амаل غلره و نو قرآن بارځي هغه ریټي سولي فوری نو پدعاغت ورګه اندي هغه تیرال څخه شروع کې مقابلہ د قرآن شروع کې وځري دي چې هغه څلور صفاي راغورتا ځینې ګډاو کې غوونه ګډای کې خوشاله شي ورګي یغې شي لري خوشاله چې супра قرآن کې فوراد یو تبابګان نن کومداري باندې رستريږي وانو له ورګه وي وما يذلني الا الواجدينا نبي نارې کې پری باندې اگر باجنان آدا دا هغه لپاره بازار دي چې دا په رګه اشاره بازار دي پر دې مايبه کې لا و آد نمبر 48 وقاله دې يهود يه الله مغذولا اے وہ جو راستنا دال الله باندې فکر نه مولا دې دې مو دي ټوله لیکل استنه رسی ولوي هم قالو دانت شيې په زبانې په زواب دې نه اا پري دا او مصلحتان بلکي داسن الله پراغدي يون ټوب کې په هيڅ اخص کې څنګه چې واړي وله دارا دکی پډې رکی دبینا ما هون دی لېلهه مو الهه کا آ کی دا چې نادله شي وتا تا ير ابي کا درطا نا سوریا نو کو پرا سر کې شي کو پرا پډې رکی بلا قران سر کې شي کو برکار کې دا اره خلک تر چې دا وي په دې پیار نه غړي او خفه مو چې دا قران رولي په عل وینا ينقطنا د الله واجهان تاريخ دږي فارق فاجي چا دېږي عل وینا گزان ينقطنا د الله اي ماتي وادي دان نامين باندې دي چا دېږي رغلم د دې اپونه نا واجه وکلا واجه ما د لدا پات دا دا گونو رشتہ م پری دی رشتہ م نپاری رشتہ نہ ختمو کوئی چیز باقی رشتہ او پانا رشتہ م ختم ہوا رشته ہا اگر ختم کا گاغا دشمن دا قران دی دیت دشمن نے دا تقدیر بہیا نہ ہو گل مبارک دی مقابلہ دیر کی بس ضروری کہ گاڑا نہ دی تمام سٹ ختم ہوا انورا ریشتہ فانا اور شی زرا دین محبت زیاد چی او زان رشتہ دار زیاد کا وایو سیو نہ پہلار دے فصاد دی بس مگه کی پاتے پ وکندے بازار دی رسالات وئی ہلا ایکا ہمن حاضرون دا گژانم دی رسانہ یانہ دی کی برات دی دی حياتو کرم ہوگی او دا جی جابے دکرا یا ایوان نازو ہودو اے خلق دا اللہ یووال او مانئی دنس دلائل دکتازی پیدا کریئی داز مشرانی پیدا کریئی اینکی ادلہ پرش کردو لیل آسمان ادلہ شت کردو لیلے باران راوانی ان راوانی او سرگنا کدر لگئی و اللہ لی شریکان مجرد لوئی آویا من دانکان تا مقابل ان دشمن نا اتاسو اولی دا قرآن مقابل ان جاوئی اولی قرآن تا دشمنی کوائی د تاس مڼې کا وينو راوړې یو صورت او فران کا دروځین وایو راوړې یو صورت نو کا به یو کوي کله منې ځاننه ته تیار دی کله منې جی فتت مرونت اللہ اے وفن تما مواد انباہ یاکم سم ایمید کن سم ایمید کن سم ایمید کن سم ایلیتو جاؤن صدیز اینا اون سدور نے وطنی ذکر کئی خانون دارے چاہتا خبر ہے کہ مقارر تا چل خیل مقارر تا ہوئی جتکل تمریر کے انتظریر کے آمان خبر ہوتا ہے یا ایمانا اے خلق چا په تا مڼي دا اما خبر ورکړه اګیا یو صره مقابله تزوبره کلاک و الازره جاگه بده اولیو تازه غاقه اولیو نتاقه تقبل نمتونه مولا کرا مقابله که یو قیبه تویل مقابله که دازه نمی داغی کریدی دامیو ذکریدی دامیو ذکریدی دازه نمی دار مقده موان عریکی نورسره تاریسنه بدل کریدی و منمی والی آغهی کی تاریخ نورسره زد دلیمه اګورا جنت ورته راکړې لري مالی او جاني دا سره به په امداز کړي لري دا ته به سترو روکا ورته ناوار کړې دي څه وني مقابل کې ټول د دې نه تلور نه مونږه دې کړګي وا خپل کو اعتراض وکوي دا سره می دښ نشه کړې masala وله نه منې دا و دنیا دې نه حساب نه پیدا زه کې م내 دریم دا انتا څنګه م내 مچې درته کومو خو کې به کار پلان او په څنډه ضروري نه دا راغله بیا چې دا ما په کار ته وړاندې کړې چې دا آدم علي سلام په ملایکو کې درته من کړي ملایکو ورته ذکر کړي دا بانور نعمت دا داغه نن دغه شیوه هغه دورت ما په اے بدر کورنا بالله سرنګ انکار کوي دا الله نه ورکو مفعات وي تاسو د ایران یې یو پلان یې ودا ها دانه یې دا نه موږ نه ولګی ها اموا ته معنا نشوي او چا نوم نه کوي سورتیه تر کې الله فرمایي سورتیه تر یو کرم دیشه متی بارا حال تعال الانسان یهین امنا دانه سورت دار سورت انسانم وردئو سورت دارم وردئوئ ارمجا قرآن جوارنو سورت انسانوئ بانشاو ادت ترسمحان ولي ارمجا قوال یاد سورت انسان یاد سورت دار حال تعال الانسان و تایسرار انسان بانوئئهین نا داری وقت زمانی لم یکون شئ ام مذکورا شنور ایشی زکر شوی ندارو چانون نا غیط تو ادادا سشیر ای دیمان دنیا ترا وست تو اوضامی دوی کو تحبیت کو اللہ کو بدماشی کو روملا دالا توی دن ادکار رو پایونی دو ګوم بیا په کې داو سمایونی ګوم بیا په ژوند کې داو سمایله ایته رو ګوم بیا بالا تر اوږدو نه شي ری얏 متا معلومه شو چې مارکو ځله نشو نمځه او دا قران تر ذابې ته بوځرو یا دغه سورته مومن راوړوي د دې شته ما شي فاره یو له سمیات عربي چې قران کې ورته سورته دغه خاطر یا سره د موممنت یارا کان اورب انا مت نن تن دې وای بږي هر بزمنګه ام نتی قوتور قال الى قرود من دليل راي اج تي وته تتلارو وته تتلار شاو صورت مومنون اندازه مې 12 اول نه دنه شوږي دا ترې باندې باندي اې له سم په لاس مه یا ته ورګي هاي هغه یې حتی نه اندازالي نهي بیمار ښه زللې شون زللې واناقو خلق مال انسان انسان جوشي وی خدينا هم ځان ناوونو پا یامي ګرګولې نه څنګه انسان نو پا دې مکانت انا مت وتا انا یامی پیداکري نه نوبینا ونه جذب شیوی مکانت انا اناکۃ مصحا یی راکری می را دبی نه جذب شیوی نکرپن دی مکانت ازاما تی راکری می را دکرپن دی ناړو کې ازاما نحما اخو تی می را د کتاب وکا ربان جا نو خلقن اخر یامی پیداکته لرا په پیدای خپل <سؤال> باندې اجی چلے دی جوګیو یو در پیدای شو عطا بار ک اللہ و اصل خالقینا هر چېونکی الله سبحانه کولوونهره خالقمانه ځانه موباین د کوم یا یې کنا تاسو د دین امر یا مرګ سمه نن کوم یومل قیامت دې په تاسو یایت این هم تاسو بورو دا خیامت بانی با پور تا گریشه ای یا جوانی شو مجود وزلا مرگ وزلا او مرگو بیگی که تاسو بوری نا تاسو با یوزل مالی نی و بعد ذانی کلمه یه دونی نا زوینه مخی اگه چی نو نازی کرو نو آغاد دو مرگ بانی او دیا دنیا در آگه شو پارک دیم پارک یو قیامت دیو بیاځل دي دا رنګه صورتي زموږه لا پر پای له ډیرې تر اطنه وي چې په بری دې کې یو مثلا لا اوازې نه خبره راووله صورتي زموږه تلې ریښتنه دي بارا دی چې ما آ د ریښتنه دي چې پاره یې د چې دې کې ما یې نه کوم یو ما سی ا ما دی بیا بشکتا سو کور نو بیا ماته انت را دی پونک ته دی پونه را مګا یو باندېلار په وځه تا نامېږي اذامشګري په دنیا کې امشګري ولا دنیا کې نده ورګړي او به منتا به همو کالې ونہ آیا ته ته په شنوتی باندې شپاتې دي نه نه کول نه ځای کته موځه هغه څنګه دکو کې د مارګې یې یې باندېلار ته پمري پمري بتا په مارګ راځي फाजलां किया कायतरे कुरान तरह साबित ते कर आयत तो करा कुरान साबित करे रे अन क्या जिक्रा गांधीया जिक्र के इदा किया वेती का श्रति उम्मीद की आज नंबर 23 राजी हर रिश्ते मजी पारा इस पर एतरा पैगंबर दे तने बारे के कुरान योला पर से कर गई za nur miонь aş uhm nelagad ya oho sabi嗎 menkablo raga liood likely o usabal lal pav nar racke nar mankablo u abon wh urgency fire s sh mer am much?!' N' ,'L'yle-L'L'.h' dignity' ai'n o'....'L' territo' là'h ?'L'y fas h'r'e jo'i ni'ni ыш'n ?'Lho' d'L'y sug'N'ha' known. .'L'By...L'e enö'l'e ا و ش و ی د ا ز پ ش ک ی م ا ج ا گ م ب ه د ا ز ن ا ک ر ا ی ا د ز پ ا ر ی ب ا ن د ی ا ت ا ا ذ ا ا ن ک ا د ر ی ج کله په یوهره ته په یوهره بدل راغله دوی په بارا واړه وي نشته مې بارا سورته دا با نشته مې بارا څرګندته مې آره بارما کزن عليه الموتى ار کلاجی په ثنا مې وکړه ثنا ما نه سلام باندې تمارګه او باندې نو ملاله پوه دی او دا نو نه غلا په مارګه باندې باندې او وخت ته موکان لري یا باندې انا ګل په وي ماو مو او تولکیر فضرانے دے زلی اللہ اوی کا واق لماد یا دی پنید راہیل کی راجیو دوسرکی رسولتی کی راہیل اللہ اوی کا زلی واق لماد یادا کشان دی جار اطلاق و پیامت کے اللہ تا پوچھ رے امان تولکیر فضرانے دے یاد تولکیر فضرانے محمد از اللہ رسولتی خمدلت تنسل بھی اپنی ماتا او کسیرہ نمال کے كذلك لقد أخذتنا قوت الأمتية الشعر تخلق رعلاً هو في حياة الحقيقة حياة الحقيقة أو قوت ماركتوى حلق ماركتوى و هي ماركتوى و هي الفان القرآن في برسلية وهادية في ذلك وي حياة الأمتية أمتية وي سبقية لقد قرأت دارنګي ما په قاري رحمت الله نه هغه دکري قاري دي زغير کي علي ورکه قاري دي طاره رسول الله عليه وسلم اوه ان لازمي دينا تنا ماته مونسره ري ري سلام او دا بځوي او يار رسول الله عليه وسلم اوه ان لازمي دي ته 40 نوران پاتې کوي دا خو دا بیا واره کې دا کې بیا وځي او په نه دا خبره مواره يرها اعیده